Tervetuloa yöradioon äh, Suomen 100 -juhlan kunniaksi, kunniaaksi erityislähetykseen. Äh, niin. Joo, ja tällä kertaa meillä on nyt studiossa ekologian asiantuntija Ville Vaurola. Kyllä. Ja minä itse, eli Taloustieteen jatko-opiskelija äh, Joonas Uotinen. Ja toimimme siis myös Yöradion reportereina. Kyllä, reportereina ja asiantuntijapaneelina. Kyllä. Myöhemmin myös tulee ehkä muitakin panelisteja mukaan. Kyllä. Ja tosiaan äh, Suomen. Satavuotis syntymäpäivän kunniaksi, yöradio, jonka oma satavuotisjuhla lähestyy nopeasti, ää, pitää tämän erityislähetyksen. Ja meillä on täällä siis teemana, ää, kenties tällainen, ää, miten sen sanoisi, pukisi? Sanoisi pukisi? Siis Suomen hyveet. Suomen hyveet, aivan. Kyllä. Ja nyt innoitteena tai niin oli, oli, oli lähestyä tätä asiaa tämän, niin kuin, ä, antiikin Kreikan perikleen pitämän hautajaispuheen kautta. Ja mä siis törmäsin tähän puheeseen ä, ollessani Atenassa. Joku vuosi sitten ja yritin, kävin siellä niillä raunioilla ja yritin sit, ää, niinku löytää näitä, että siellä oli näitä filosofiaa ja merkki merkkihenkilöitä, mistä aina kuullaan. Ja mm. yritin, että okei, okay, tässä on nämä rauniot, että varmasti tästä jos läheltä löytyy myös sitten heidän kirjoituksiaan ja ajatuksiaan, sillä niistähän heidät niinku tunnetaan. Mm. Ja eipä niitä sitten oikein löytynytkään mistään sieltä läheltä, että jouduin sitten menemään Ateenan kansallista kirjastoon saakka ja sieltä sitten erinäköisten tota, tempauksien kautta sitten löysin että muun muassa tämän Perikleen hautajaspuheen, joka tosin kyllä siis löytyy ihan netistäkin. Ja, ja siinä niin, kun mä niin kun luin sitä, niin myöhemmin erinäköisten tapahtumien kautta niin, niin heräsi tämmöinen ajatus, että tässä on Mielenkiintoista on se, että tässä on paljon mulle jäi mieleen, että tämmöisiä samantyyppisiä puolia tämä Perikles nostaa esiin kuin mitä ehkä Suomestakin voitaisiin sanoa. Mm. Yleensä on viitattu myös siihen, että meidän demokratian ja yhteiskunnan juuret kuitenkin juontaa muun muassa just Kreikasta. Ja Joo. Sä Välimeren suunnilta. Kyllä. Mikä on ollut tavallaan se, varmasti monia asiaa on vähän niin mutatoitunut siinä matkalla, mutta tässä on paljon samaa myös. Joo, kyllä. Ja, no joo, et siinä oli ehkä kans mielenkiintoista että se niinku todella tietyllä tavalla näki sen. Mutta sitten tässä oli itsellä kans tämmöinen tulokulma, että äh, et Jala, joka itse vähän myöhemmin liittyneen ja keskusteluun, hmm. niin, äh, Kerto siitä, että miten useat niin kuin vaikka vaihtarit ja suomenkieli ja, suomen kieli, ja siis ihan suomalaisetkin niin näkevät, että Suomessa ei olisi kulttuuria. Mm. Et, et sit se kulttuuri on siellä jossain muualla. Mutta nyt vaikuttaa, että ainakin itselle tuli tästä puheesta sellainen olo, että hetko ennen, että itse se, mitä usein katsotaan taaksepäin tälleen, kaiken kulttuurin kehtona jopa, mm antiikin kreikko, niin, niin itse asiassa siellä vaikuttui olevan paljonkin samoja asioita, mitä me mm -hmm. ehkä havaita meidän ehkä jokapäiväisessä me, Niin Ehkä pidetään niitä nyt vähän niin itsestäänselvyyksenä. Olen niin totuttu niihin, että sitten kun me katsotaan taaksepäin jotain jalustalle nostettuja juttuja, niin ne saattaa, sitten kun meidän tavallaan sellainen oma spotlight on niissä asioissa, niin sit me havaitaan ne, että oli näitä hyveitä siellä. Mm. Mutta sitten kun ne on meidän ympärillä, niin me ehkä nähdään metsää puilta tietyn tavalla. Joo, kyllä mä luulisin, että siinä on tämmöinen. Ja sitten sen lisäksi niin, niin ehkä itselle tästä puheesta herää se kysymys, että, että, että mitä se kulttuuri oikeastaan on. Et ehkä me katsotaan mm -hmm. vähän vääriä asioita nykyään niin kuin siinä, että mitä se kulttuuri nyt sitten on. Mm -hmm. Että et niin tämmöinen kysymys, että, että mikä on jotenkin tärkeämpää kulttuuria. Että onko se se, hmm. että on jollain huilulla joku hauska melodia hmm. vai onko se enempi tai tärkeämpää tai merkityksellisempää kulttuuria joku semmoinen, että asiat itse asiassa toimii. Hmm. Ja voisiko olla myös semmoinen ajatus, että kun mm. juhlitaan satavuotiaasta Suomea ja monien asioiden takia, mitä Suomessakin on saavutettu, niin on aikanaan jouduttu myös niin kuin, no, konkreettisesti taistelemaan myös niin kuin, Tietyllä tavalla jouduttu niin kuin, ää, tietoisesti edistämään jotain näitä arvoja ja hyveitä, millä meidän yhteiskunta perustuu, koska ne ei ole ollut niin itsestäänselvyyksiä. Niin nyt ollaanko me kenties jotenkin tuudittauduttu, tai ehkä ei tuudittauduttu, mutta ehkä sitten totuttu siihen, että ne on meidän ympärillä, että me ei enää edes huomata niitä, kuten esimerkiksi vaikkapa joku yleinen koulutusmahdollisuus ja mm. tällaiset asiat. Et jos aikaisemmin ne on jouduttu, niin tai sanotaan vaikka naisten äänioikeus ja muita tällaisia niin yhteiskunnan aika tärkeitäkin kulmakiviä, mm. niin sitten kun ne on saavutettu, niin eikö me enää huomata niitä. Mm. Ja sitten me kuitenkin arvostetaan niitä samoja asioita, sit jos me katsotaan vaikka jotain antiikin kreikkaa et, tai mm. jotain samankaltaisia asioita ehkä. En tiedä, me, onko ihan hakotellut, mitä sanoisi. No joo, kyllä, kyllä mä näkisin, että tässä on varmasti niin kuin tämän, tämän tyyppisiä asioita ja, ja haluaisin vielä lisää tuohon toho, tota, että niin ja sit, et, tämä on just tämä ajatuskin tässä, nyt tässä erityislähetyksessä, mm. että et, et nyt niin kuin pyritään muistamaan edes tänään myös niitä, niitä tota, asiassa hyviä asioita. Mm. Mit, mitä me helposti ehkä ei nähdä. Ja, ja tässä minulla tulikin tossa aikaisemmin tällainen ajatus tietyllä tavalla, että et jotenkin, et, et onks niin, että et, et me suomalaiset ollaan myös niin, niin tietyllä tavalla kiihkeitä parantamaan ja kehittämään hmm. meidän yhteiskuntaa, joka, joka voidaan itsessään nähdä itses tärkeänä, hyveänä. Niin että et toisaalta se saattaa myös välillä tarkoittaa sitä, että me keskitytään ja nähdään vaan niitä epäkohtia. Ää, ja, ja tota, niin että tätäkin kautta sitten, niin että et, et, et pyritään nyt sitten katsomaan vähän niitä, mit, mitä mahdollisesti hyviä puolia nousee. Joo, mutta tuosta mieleen tosiaan. Ää... En muista tarkkaan missä sen luin, mutta oli tällainen viime aikoina jossain koulu Helsingin Sanomien joku kirjoitus, jossa mainittiin, että puhuttiin suomalaisten onnellisuudesta ja millainen kulttuuri meillä on tässä onnellisuuden tavoittelussa. Ja siinä mainittiin, että suomalaiset on, tai Suomessa on enemmän keskitytty vähentämään, se, vähentämään niitä epäkohtia, niin että epäkohtia. Et jos vaikkapa joku sairaus, joka tekee sitä onnettomasti, niin yritetään vähentää sitä sairastamista. Yritetään niin vähentää niitä ikäviä asioita tuovia juttuja, mutta sitten toisaalta ei keskitytä niinkään miettimään, että mikä on sellaista niin hyvää, mitä sitten lisättäisiin. Esimerkiksi tässä esimerkissä niin pyritään tavallaan poistamaan ehkä se, ne sairaudet, mutta ei sitten, että miten lisätä terveyttä tai Ehkä en tiedä, onko se paras esimerkki, mutta siis yleisenä mm. linjauksena, että suomalaiset enemmän keskittyy siihen ikävien asioiden minimoimiseen sen, takia, sen sijaan, että he keskittyisivät kivojen asioiden mm. nostamiseen tietyllä tavalla. Joo. Ja tuosta niin tulee tälleen mieleen myös, että et, et, et sama aikaan, että et, Voisiko tämä niin kuin myös liittyä. liittyä tota... Niin? Hetkonen, tai Jumi. <tos> Ei se mitään Juoradiossa jossa ajatusjumit on ihan sallittu. <laughs> niin, niin, tästä itse asiassa keskusteltiinkin aikaisemmin vähän ja, ja siitä niin kun heräsi tämmönen ajatus, että, että onko tämä jossain määrin myös jotenkin ny, nykyään tässä taustalla, että, että, että tuntuu, että me paljon nyt keskitytään tämmöiseen niin kun, just ehkä näiden ikävien asioiden eli sairauksien ja muiden vähentämiseen. ja Sitä kautta keskitytään muun muassa tähän työntekoon ja, ja niin kuin taloudelliseen puoleen äh, siinä, että nimenomaan tämän sosiaalijärjestelmän kautta se sitten vähentää näitä negatiivisia asioita. Mutta tämä oli hyvä, mitä sä sanoit, niin mun mielestä siinä herää sitten se kysymys myös, että et, et voisiko tässä myös jollain tavalla sit ehkä tuoda enemmän tai olisiko tarve tuoda enemmän mukaan tätä, että no okei, okay, mutta entä ne positiiviset puolet? Mm. Et, et ollaanko me vaarassa ikään kuin ajautua siihen, että et okei, okay, että nähdään, että nämä on ihan todellisia, nämä negatiiviset asiat, se on mm. ihan hyvä, että niihin otetaan kantaa, mutta samaan mm. aikaan saatetaanko me ajaa itsemme semmoisen tyhjään, ö, jollain tavalla ehkä näistä sairauksista vapaaseen, suorittavaan, työelämän elämään <tos> Tässä oli nyt ehkä vahvoja sanoja, <tos> mutta, niin kun, mutta mun mielestä hyvä pointsi. Mutta, mitä, mitä sä oot mieltä, että siirryttäisikö tähän puheeseen tässä kohtaa ja, ja tota, puhutaan sitten vielä lisää sen jälkeen? Katsotaan, että mitä, mitä mahdollisia ehkä positiivisia puolia sieltä toisaalta jo nyt olemassa olevia herätetään, niin kuin tuodaan esiin ja toisaalta mitä ehkä voi tulevaisuuden kannalta myös ehkä nostaa esiin, että mitä olisi hyvä vielä parantaa. Joo, tota, mä olen sitä mieltä, että siirrytään siihen pikimiten. On yksi kommentti tuohon no niin. edelliseen <laughs> siihen, että jos tota, tosiaan, ähm, keskitytään enemmän niihin negatiivisten asioiden hillitsemiseen, niin siinä saattaa kenties olla jonkinnäköistä perää, että millainen tämä meidän suomalainen ihan yleensä Ajatellaan meidän kansallinen mentaliteetti, että onko se sitten sellainen, että elämä on kovaa ja tavallaan sellainen, että keskitytään siihen, siihen realiteetteihin. Ne realiteetit on aina sellaisia, aika sellaisia jos joku sanoo joskus, että se elämän realiteetti niin yleensä se ei tarkoita mitään kauhean positiivista niillä <tuh> et Se on yleensä aina silleen, että on tämä suoja, kuokka ja kuka senkin maksaa ja niin edespäin. Et, et tavallaan Ehkä siinä on vähän semmoinen vaara, että vaikka se on tosiaan hyvä uh, tasa-arvon nimissä niin auttaa ihmisiä, jotka on heikommassa asemassa ja nimenomaan keskittyä siihen, että kenelläkään ei kurjaa, niin silti, että jos se koko maailmankuva sitten alkaa niin näkyä sillä lailla, että elämä on kurjuuden minimointia, <lain> <lain> niin, niin se ei kuulosta vielä kauhean juhlavalta. <lain> Mutta tämä oli vielä tämmöinen pointsi. Mutta <lain> tota, mennään ihmeessä puheeseen ja tota, Palataan sitten siihen, mitä ajatuksia tulee mieleen. Joo, ja mulla oli itse asiassa pieni kommentti, tuota, no niin. minkä mä unohdin mainita tuossa. Eli, eli tästä kun äh, viittasin tähän, että et, tai oli tämä ajatus, tai kysymys siitä, että onko se kulttuuri nyt ennemmin, että on joku äh, jollain huilulla, vai onko se pikemminkin jotenkin merkityksellisempi kulttuuri sitä, että toimiiko asiat. Ja, ja, ja. tästä vielä nähdäkseni esimerkkinä tai niin kun, niin mikä tulee tässä puheessakin esiin, niin, niin itse asiassa että tämä ei välttämättä myöskään näitä sotilaallisilta osiltaan, mitkä mua vähän tässä ehkä mm. jollain tavalla aiheutti ristiriitaisia tunteita tässä puheessa, niin, niin, niin no siitä, että herättiksi ne vai eikö ne herättänyt, niin, niin siinä on myös, niin kuin, että nekään osiot ei välttämättä mene niin kauas siinä, nimittäin puhutaan tästä, että miten Atena on suuri sotilaallisesti ja näin mm -hmm. poispäin. Niin, niin ähm, niinku, niinku sitä kautta, että. Et, tai niinku ensin tuli mieleen, että no, onko Suomi nyt näissä asioissa menestynyt? Mutta, että just tätä, että onko kulttuuri nyt sit sitä, että asiat toimii. Niin nyt jos pohditaan itse asiassa, Suomi on tällä hetkellä liittää mainetta ja kunniaa maailmalla sekä sodassa tai sotilaallisista asioista, että rauhassa, mm. rauhanajan saavutuksista. Eli, eli on tämä mm. kuuluisa talvisota ja, ja tämä NS-torjumisvoitto. Ja, ja sitten toisaalta nyt rauhan aikana, niin, niin ollaan niin näissä kansainvälisissä rankingeissa mm. monella osa-alueella huipulla. Niin, kyllä. Joo, hyvä, hyvä pointti. Mennään. Mennään puheeseen ja pohditaan sen jälkeen vielä lisää. Joo. Ja tämä on siis, eli tosiaan kyseessä on Perikleen hautaispuhe. Ja, ja tämä on nyt Tukydideen Tukydiden muistiin panema hänen Perikleen aikalainen 470-400 ennen ajantaskoa alkua. Eli semmoinen 2400 vuotta taaksepäin, että ihan tiukkaa tavaraa heillä oli silloinkin. Täytyy Ta sanoa, että Tukidide kuulostaa vähän jotain mystiseltä opiskelijajärjestöltä, mutta se on myös siis nimi. <lacht> joo, joo, kyllä, <lacht> Tukidides. Ja tämä ä, puhe siis pidettiin ä, Peloponnesian sodan, jota Ateena kävi Spartaa vastaan, niin sen ensimmäisten uhrien muistutilaisuudessa. Mm. Joo. Monet heistä, jotka ovat puhuneet tällä paikalla menneisyydessä, ovat ylistäneet tätä puheenpitämisen perinnettä seremoniamme päätteeksi. He pitivät sitä kunnianosoituksena sotilaillemme, jotka ovat kaatuneet sodassa, että puhe pidetään heitä varten. En ole samaa mieltä. Nämä miehet ovat osoittaneet urhoollisuutensa toiminnassa. Ja se olisi riittävää mielestäni, että heidän kunniansa julistettaisiin toiminnalla. Kuten olette nähneet sen tehdyn näissä hautajaisissa, jotka valtio on järjestänyt. Uskomme niin monen urhoollisuuteen ja miehuuteen, ei pitäisi riippua yhden miehen puheen hyvyydestä, tai huonoudesta. Lisäksi ei ole helppoa puhua sopivalla tasapainolla, kun kuulijoiden on hankala uskoa sanotun totuutta. Mies, joka tietää tosiasiat ja rakastaa kuolleita, voi hyvin ajatella, että puhe sanoo vähemmän kuin mitä hän tietää ja mitä hän tahtoisi kuulla. Toiset, jotka eivät tiedä niin paljon, Saattavat tuntea kateutta kuolleille ja ajatella, että puhuja liiallisesti ylistää heitä, kun hän puhuu urotöistä, jotka ylittävät kuulijoiden kyvyt. Muiden ylistys on siirrettävää vain tiettyyn pisteeseen saakka. Pisteeseen, jossa kuulija edelleen uskoo kykenevänsä samaan kuin mistä kuulee. Kun ylität tämän pisteen, huomaat, että ihmiset muuttuvat kateellisiksi ja epäluuloisiksi. Tästä huolimatta tämän perinteen asettivat ja hyväksyivät meidän esi-isämme ja on minun velvollisuuteni jatkaa perinnettä ja tehdä parhaani toteuttaakseni teistä jokaisen toiveet ja odotukset. Aloitan puhumalla esiisistämme. Sillä on vain oikein ja osuvaa tällaisessa tapahtumassa kunnioittaa heitä muistamalla, mitä he ovat tehneet. Tässä meidän maassamme on aina ollut sama kansa elämässä, sukupolvesta toiseen, tähän päivään saakka. Ja he, urhoollisuutensa ja hyveellisyytensä kautta, ovat antaneet sen meille vapaana maana. He ehdottomasti ansaitsevat kunnioituksemme. Ja me itse, kokoontuneina tänne tänään, pääosin elämämme kunnossa, olemme kasvattaneet valtakuntamme voimaa ja järjestäneet valtiomme sellaiseksi, että se kykenee täydellisin hyvin huolehtimaan itsestään sekä rauhassa että sodassa. En tahdo pitää pitkiä puheita aiheista, jotka ovat tuttuja teille kaikille. Siispä en tule sanomaan mitään niistä sodan teoista, joiden avulla olemme saavuttaneet valtamme taisteluista, joissa me tai esi-isämme urheasti vastustivat vihollisiamme. Mitä tahdon tehdä sen sijaan, on puhua hengestä, jossa kohtasimme koettelemuksemme sekä yhteiskuntamme rakenteesta ja elämäntavastamme, jotka ovat tehneet meistä suuri. Sanoisin, että meidän hallintomuotomme ei jäljittele naapuriemme käytäntöjä. Pikemminkin me olemme malli muille, kuin että me jäljittelisimme ketään muuta. Meidän hallintomuotoamme kutsutaan demokratiaksi, koska valta on, ei vähemmistön, vaan koko kansan käsissä. Kun kyseessä on yksityisten kiistojen selvitys, jokainen... On tasa-arvoinen lain edessä. Kun kyseessä on toisen laittaminen toisen edelle julkisvastuullisiin asemiin, se, mikä merkitsee, ei ole kuuluminen tiettyyn kansan luokkaan, vaan itse kyky, jonka tämä mies omaa. Ketään, jolla on kyvykkyyttä toimia valtion palveluksessa, ei jätetä huomiotta köyhyyden vuoksi. Ja aivan kuten politiikkamme on vapaata ja avointa, niin ovat myös suhteemme toisiamme kohtaan jokapäiväisessä elämässämme. Me emme puutu naapurimme elämään, jos hän nauttii elämästään omalla tavallaan. Emmekä me katso häntä paheksuin silmin, jotka, vaikka eivät tee mitään todellista harmia, silti satuttavat ihmisten tunteita. Me olemme vapaita ja suvaitsevaisia yksityiselämässämme, mutta julkisissa asioissa me pidättäydymme laissa. Tämä sen vuoksi, että se saa meiltä syvän kunnioituksemme. Me annamme tottelevaisuutemme heille, jotka asetamme päättäviin asemiin ja tottelemme lakeja itseään. Erityisesti niitä, jotka ovat sorrettujen puolustukseksi. Ja niitä kirjoittamattomia lakeja, joita on tunnettu häpeä rikkoa. Ja tässä on vielä toinen seikka. Kun työmme päättyy, me nautimme kaikenlaisesta henkemme virkistyksestä. On monenlaisia kilpailuja ja uhrauksia säännöllisesti läpi vuoden. Kotoamme löydämme kauneutta ja hyvää makua, mikä ilahduttaa meitä päivittäin ja mikä ajaa pois huolemme. Lisäksi valtiomme suuruus saa aikaan sen, että kaikki hyvät asiat joka puolelta maailmaa virtaavat meille niin, että meille vaikuttaa aivan yhtä luonnolliselta nauttia ulkomaisista tuotteista kuin myös omista kotimaisista tuotteistamme. Lisäksi on suuri ero meidän ja vastustajiemme asenteissa sotilaallista turvallisuutta kohtaan. Tässä on muutamia esimerkkejä. Maamme on avoinna maailmalle, eikä meillä ole säännöllisiä karkoituksia estääksemme ihmisiä löytämästä tai näkemästä salaisuuksia, joista saattaisi olla sotilaallista etua viholliselle. Tämä siksi, että me emme nojaudu. Salaisiin aseisiin, vaan omaan todelliseen urhoollisuuteemme ja uskollisuuteemme. Meidän opetusjärjestelmissämme on myös eroja. Spartalaiset varhaisesta lapsuudestaan saakka asetetaan rankimpaan urhoollisuuden koulutukseen. Me elämme elämämme ilman mitään näitä rajoitteita ja silti olemme aivan yhtä valmiita kohtaamaan samat vaarat kuin hekin. Tässä on todiste siitä, kun spartalaiset hyökkäävät maahamme, he eivät tule yksin, vaan kaikkien liittolaistensa kanssa. Kun taas me, kun hyökkäämme ulkomaille, teemme työn itse. Ja vaikka taistelemme ulkomaisella maaperällä, emme useinkaan epäonnistu nujertamaan vihollisiamme, jotka taistelevat omien kotiensa ja liesiensä puolesta. On tiettyjä etuja, luulisin, meidän tavassamme kohdata uhka vapaaehtoisesti, pakottamattomalla mielellä, rankan koulutuksen sijaan luonnollisen, pikemmin kuin valtion valaman rohkeuden kanssa. Meidän ei tarvitse kuluttaa aikaamme harjoitellen niiden kärsimysten kohtaamista, jotka ovat yhä tulevaisuudessa. Ja kun ne todella saavuttavat meidät, Osoitamme itsemme aivan yhtä urheiksi kuin nuo, jotka ovat aina kovassa koulutuksessa. Tämä on yksi seikka, josta mielestäni kaupunkimme ansaitsee ihailua. On myös muita. Rakkautemme kauneutta kohtaan ei johda ylenpalttisuuteen. Rakkautemme mielen asioita kohtaan ei tee meistä pehmeitä. Me pidämme varallisuutta jonain, joka tulee käyttää oikein, sen sijaan, että se olisi jotain millä ylpeillä. Mitä köyhyyteen tulee, kenenkään ei tarvitse hävetä sen myöntämistä. Todellinen häpe on siinä, ettei tee käytännön tekoja yrittääkseen paeta siitä. Tässä jokainen yksilö ei ole kiinnostunut vain omista asioistaan, vaan myös valtion asioista. Jopa he jotka ovat pääosin keskittyneitä omiin yrityksiinsä, ovat äärimmäisen tiedostavia yleisestä politiikasta. Tämä on meidän erikoisuutemme. Me emme sano, että hän, joka ei kiinnostu lainkaan politiikasta, olisi mies, joka pitää huolta vain omista asioistaan. Me sanomme, että hänellä ei ole tänne mitään asiaa. Me teemme päätöksemme politiikasta, tai asetamme ne keskustelun alaisiksi. Sillä emme ajattele, että olisi ristiriitaa sanojen ja tekojen välillä. Pahinta on rynnätä toimintaan ennen kuin seurauksista on kunnolla keskusteltu. Ja tämä on toinen seikka, jossa eroamme muista kansoista. Me olemme samanaikaisesti kykeneviä ottamaan riskejä ja arvioimaan niitä edeltä käsin. Muut ovat rohkeita tietämättömyydestä, ja kun he pysähtyvät ajattelemaan, he alkavat pelätä. Mutta hän, jota voidaan kaikkein oikeellisimmin pitää urheana, on se, joka parhaiten tietää maukkaan elämän merkityksen ja sen, mikä on kauheaa, ja sitten menee järkähtämättä kohtaamaan sen, mikä tulee. Jälleen. Kun, pyhutaan, kun puhutaan yleisesti hyvistä tunteista, meidän ja muiden välillä on suuri ero. Me teemme ystäviä tekemällä hyvää toisille, ei saamalla hyvää heiltä. Tämä tekee ystävyydestämme sitäkin luotettavampaa. Sillä haluamme ylläpitää niiden kiitollisuutta, jotka ovat meille kiitollisuuden velassa osoittamalla jatkuvaa hyvän tahtoisuutta heitä kohtaan. Kun taas hänen, joka on meille velkaa, tuntemuksensa ovat vailla samaa innokkuutta. Sillä hän tietää, että kun hän maksaa takaisin meidän ystävällisyytemme, se on pikemminkin velan maksamista takaisin kuin jonkin antamista itsellähtöisesti. Me olemme ainutlaatuisia tässä. Kun olemme kilttejä muille, emme tee sitä hyötylaskelmien pohjalta. Teemme sen pohtimatta sitä jälkikäteen nojautuan meidän omaan anteliaisuuteemme. Kaiken kaikkiaan julistan, että kaupunkimme on opetus Kreikalle. Ja julistan, että mielestäni joka ikinen kaupunkilaisistamme elämän kaikissa monimuotoisissa puolissa kykenee osoittamaan itsensä elämänsä. Ja itsensä oikeelliseksi omistajaksi ja herraksi. Ja tekee, tekee tämän kaiken lisäksi poikkeuksellisen hienostuneesti, joustavasti ja monipuolisesti. Ja osoittaakseni, että tämä ei ole tyhjää kerskumista tilaisuutta varten, vaan todellinen tosiasia. Teidän tulee vain muistaa se voima ja valta, joka kaupungillamme on ja joka on voitettu juuri näillä laaduilla, joista olen teille puhunut. Ateena, ainoana valtioista, jotka tunnemme, saapuu koettelemuksiinsa suuruudessa, joka ylittää sen, mitä siitä odotettiin. Ateenan tapauksessa ja vain sen tapauksessa kukaan hyökkäävä vihollinen ei häpeä häviämistä, eikä kukaan käskyn alainen voi valittaa siitä, että on asemaansa sopimattoman hallinnan alaisena. Suuria todellakin ovat merkit ja monumentit, joita olemme jättäneet jälkeemme. Tulevat ajat tulevat katsomaan meitä ihmeissään, aivan kuten nykyaika ihmettelee meitä. Me emme tarvitse sellaisten kuten Homeros-ylistystä, sellaisten, kenen sanat voivat meitä ilahduttaa hetken, mutta eivät saavuta sitä, mikä on todella totta. Sillä meidän seikkailullinen mielemme on pakottanut pääsyn kaikkiin meriin ja maihin, ja kaikkialla olemme jättäneet iankaikkisuuteen jääviä muistomerkkejä hyvästä, mitä olemme tehneet ystävillemme ja kärsimyksestä, jota olemme aiheuttaneet vihollisillemme. Tällainen siis on valtio jonka vuoksi nämä miehet jotka eivät kyenneet kestämään ajatusta sen menetyksestä uljaasti taistelivat ja uljaasti kuolivat on vain luonnollista että jokainen meistä joka jäi henkiin on halukas käymään läpi vaikeuksia hänen valtiomme puolesta Ja tämän vuoksi olen puhunut niin pitkästi valtiostamme, koska halusin tehdä selväksi, että meidän tapauksessamme on enemmän hävittävää kuin niillä, joilla ei ole meidän etujamme. Myöskin halusin ylistävien sanojeni kuolleita kohtaan asetettavan todistusaineiston kirkkaaseen valoon. Ja nyt kaikkein tärkein on puhuttu. Olen laulanut kaupunkimme ylistystä, mutta se oli näiden miesten urheus ja urhoollisuus ja kaikkien heidän laistensa, joka teki valtiostamme suuren. Minusta vaikuttaa siltä, että täydellistyminen, joka on vienyt nämä miehet, osoittaa meille miehuuden merkityksen ensimmäisessä paljastumisessaan. Ja sen lopullisessa todistuksessaan. Joillain heillä epäilemättä oli heikkouksia ja vikoja, mutta meidän tulisi ensimmäisenä muistaa heidän urhoollinen toimintansa vihollista vastaan puolustaessaan maataan. He ovat juurineet pahuuden hyvyydellä ja tehneet enemmän hyvää yhteiselle hyvälle kuin ovat tehneet pahaa yksityisissä elämissään. Kukaan näistä miehistä ei heikentynyt, koska halusi mennä jatkamaan varallisuudestaan nauttimista. Kukaan ei siirtänyt kauheaa päivää kauemmas toiveessaan karata köyhyydestä ja tulla rikkaaksi. Ennemmin haluttua kuin tuollaiset tavoitteet oli vihollisen ylpeyden murentaminen. Tämä heille oli kaikkein loistokkain riski ja he hyväksyivät sen ottamisen, haluten vihollisen nujertamisen ja kaikesta muusta luopumisen. Onnistui se tai ei, he jättivät sen toivon häilyviin käsiin. Ja kun taistelun todellisuus oli heidän edessään, he asettivat luottamuksensa itseensä. Taistelussa he pitivät sitä kunnioitettavimpana, että ei peräänny ja kärsii kuoleman, kuin antaa periksi ja säästää henkensä. Niinpä he karkasivat ihmisten syytösten ulottumattomiin, kestämällä elämällään ja raajoillaan taistelun raakuudet, ja lyhyessä hetkessä heidän elämänsä huippu, kunnian kiteytymä, ei pelon, pyyhkäistiin pois meiltä. Sellaisia olivat nämä miehet, kaupunkinsa arvoisia. Me, jotka jäimme tänne, voimme toivoa, että emme kohtaa heidän kohtaloaan. Mutta meidän täytyy päättää ylläpitää samaa uskaliasta henkeä vihollistamme vastaan. Ei ole kyse vain etujen arvioinnista teoriassa. Voisin kertoa pitkän tarinan, ja tunnette sen yhtä hyvin kuin minäkin siitä, mitä saa, kun lyö vihollisen takaisin. Mitä haluaisin, on se, että keskittäisitte katseenne Ateenan suuruuteen sellaisena, kuin se todella on, ja rakastutte siihen. Kun ymmärrätte sen suuruuden, sitten pohtikaa sitä, että se, mikä teki hänestä suuren, on miehet, joilla oli seikkailun henkeä. Miehet, jotka tiesivät velvollisuutensa. Miehet, jotka olisivat hävenneet tietyn tason alle jäämisestä. Jos he ikinä epäonnistuivat omissa yrityksissään, henkilökohtaisissa elämissään, he päättivät, että sentään kaupunki ei saisi kokea heidän urheutensa vaillinnaisuutta häntä kohtaan. Ja he antoivat hänelle parhaimman panoksensa, mitä kykenivät. He antoivat hänelle elämänsä, hänelle ja kaikille meille. Ja heille itselleen he voittivat ylistystä, joka ei koskaan vanhene. Sen kaikkein suurenmoisimman hautauksen. Ei sitä hautaa, jonne heidän kehonsa on asetettu, siitä en puhu. Vaan siitä, missä heidän kunniansa jää kaikkisuuteen ihmisten mieliin. Aina siellä, oikeassa tilanteessa nostamassa muita tekoihin tai toimintaan. Sillä koko maailma on kuuluisien miesten muistomerkki. Ei ole vain kirjoitukset heidän haudoillaan, omassa maassaan, joka osoittaa heidät erilleen muista. Ei myös vieraissa maissa, ei missään näkyvässä muodossa, vaan ihmisten sydämissä heidän muistonsa säilyy ja kasvaa. Teille jää tehtäväksi olla heidän laisiaan. Päättäkää mielissänne, että onnellisuus riippuu vapaudesta ja vapaus urhollisuudesta. Älköön olko mitään väärin ymmärrystä sodan vaaroista. He, joilla on eniten syytä inhota kuolemaa, eivät ole pahat ja onnettomat, joilla ei ole toivoa hyvästä itselleen, vaan he, joiden riskinä on täydellinen elämänsä ylösalaisin kääntyminen ja ketkä kaikkein voimakkaimmin tuntisivat eron, jos asiat menevät huonosti heille. Kuka tahansa älykäs mies kokisi nöyryytyksen, joka johtuu hänen omasta löysyydestään kivuliaammaksi kuin kuolema, kun kuolema tulee hänelle odottamatta taistelussa isänmaallisuuden uskossa. Näistä syistä en aio ilmaista osanottoani, kuolleiden, vanhemmille, jotka ovat paikalla täällä. Sen sijaan aion yrittää lohduttaa heitä. He ovat hyvin tietoisia siitä, että he ovat kasvaneet maailmassa, jossa on monia muutoksia ja sattumia. Mutta tämä on onni. Miesten lopettaa elämänsä kunniokkaasti kuten nämä ovat tehneet. Ja teille surra kunnialla. Heidän elämänsä mitattiin siinä, missä onni ja kuolema ovat kädekkäin. Tiedän, että on vaikea vakuuttaa teitä. Kun näette toiset onnellisina, se muistuttaa teitä usein siitä, mikä teidät teki onnelliseksi. Surua ei tunneta siitä, mikä on oman kokemuksen ulkopuolella. Todellinen suru tunnetaan jonkin mihin on tottunut menetyksestä. Joka tapauksessa ne teistä, jotka ovat vielä oikean ikäisiä, voivat lohduttautua ajatuksella, että voivat vielä tehdä lisää lapsia. Kotonanne nämä uudet lapset estävät teitä hautomasta niitä, joita ei enää ole. Ja he auttavat myös kaupungin jälleen sekä paikkaamassa tyhjiä paikkoja, että varmistamassa hänen kaupunkimme turvallisuutta. Sillä on mahdotonta miehelle esittää kohtuullisia ja oikeita näkemyksiä meidän asioistamme, jos hänellä ei ole, kuten kaikilla muilla, lapsia, joiden elämät saattavat olla vaakalaudalla. Teille, jotka ovat liian vanhoja saamaan lapsia, pyydän teitä laskemaan etuna sitä suurinta osaa elämästänne jonka olette olleet onnellisia, ja muistamaan, että ei ole enää paljoa jäljellä. Ja antaa sydämenne nousta osuvasta kuolleiden maineesta. Kunnian tuntemus on ainoa asia miehessä, joka ei vanhene. Ja viimeinen mielihyvä, kun ikä on kuluttanut miehen, ei ole, kuten, kuten runoilija sanoo, rahan tekeminen, vaan omata läheisten ja kanssaeläjien kunnioitus. Teille, jotka olette poikia ja veljiä kuolleiden, näen kovia koettelemuksia edessänne. Kaikki aina puhuvat hyvää kuolleista, ja jopa silloin, jos nousette sankaruuden suurimpiin korkeuksiin, Tulee teille olemaan vaikeaa saada mainetta, joka olisi edes lähellä, saatikka sitten tasoissa, heidän tasonsa kanssa. Kun elää, on aina altis kilpailijoiden kateudelle, mutta kun ei ole enää heidän tiellään, kunnia, jonka saa, on aitoa ja kiistämätöntä. Minun tulisi kenties sanoa, Sana tai kaksi naisten velvollisuuksista niille teistä, joista on nyt tullut leskiä. Voin sanoa kaiken, mitä minulla on sanottavaa, lyhyessä neuvossa. Teidän suurin kunnianne ei ole olla vähempi kuin mihin Jumala teidät on tehnyt. Ja naisen suurin kunnia on olla vähiten puhuttu miesten keskuudessa. Oli se ylistystä tai arvostelua. Olen näin kuten laki on vaatinut, sanonut sanottavani. Toistaiseksi uhrilahjamme kuolleille on annettu, ja tulevaisuudelle kaupunki kustantaa heidän lastensa ylläpidon, kunnes tulevat täysi-ikäisiksi. Tämä on kruunu ja palkkio, jonka hän tarjoaa, sekä kuolleille että heidän lapsilleen, niistä koettelemuksista, joita he ovat kohdanneet. Siellä, missä kunnian palkkiot ovat suurimmat, Sieltä löydät myös parhaat ja urhoollisimmat mielet ihmisten joukosta. Ja nyt, kun olette surreet rakkaidenne puolesta, teidän täytyy lähteä. No niin, kiitokset puheesta. Ja tähän oli siis, kuinka vanha puhe tämä nyt oliko? Tämä on tota 2400 vuotta suurin piirtein. Ja nyt tämähän oli itse asiassa... Kuten, äh, huomattiin tässä, niin tämä oli siis suomeksi ja mahtavaa, että aikaisemmin käännettykään suomeksi vai käännössähän oli sinun omaa käsialasi tässä, eikö ollut? Kyllä, että viime yönä ja tänä aamuna toki auttavien äh, mielten kerran, kuten omasi, <hysy> <hysy> <hysy> niin, mutta joo, kyllä, että en, en tiedä, onko tätä käännetty Aivan. aikaisemmin suomen kielelle. Eli toisin sanoen voidaan tässä välissä todeta, että kenties tämmöisenä YÖ-radion jonkinnäköisenä lahjana satavuotiaalle Suomelle myös tämä käännös. Kyllä, ainakin lähes Täs... ensimmäinen käännös niin. suomen kielelle tästä. Kyllä. Mahdollisesti ensimmäinen. Kyllä. Kyllä Näin. Ja tota, toihan herätti paljon ajatuksia. Yksi mikä itselleni tuli tuossa aika vahvasti oli se, että tosiaan monet arvot, mitä siinä mainittiin, tämän kaupungin, joka siis jos vertaa Suomeen, niin voisi puhua kansakunnasta tai maasta, näistä hyveistä, että siellä oli paljon, paljon yhtäläisyyksiä. Ja sitten kun se puhe nyt oli suunnattu siis taistelussa kaatuneille, niin ei voi nyt välttää ajattelemassa esimerkiksi Suomen veteraaneja ja taistelussa kaatuneita ja miten silloin esimerkiksi on mahdollisesti perusteltu vaikkapa, tai ajateltu kunniaa ja miten meidänkin muistoissa veteraanit edelleen on hyvin kunnioitettuja. Ja yksi mikä tuli mieleen oli tässä, että monesti tavallaan viitattiin siihen kunniaan ja vihollisen kukistamiseen, mutta se syy, minkä takia se nähtiin tavallaan arvokkaana, se vihollisen kukistaminen ja tämmöinen kunnia, ei sinänsä välttämättä johdu siitä, ja se itsesarvo ei sinänsä ole se vihollisen kukistaminen tai se ää, kunnia, vaikka siinä monesti ylistettiin sitä kunniaa, vaan se perustelu lähti niistä arvoista ja niistä hyveistä. Eli tavallaan, voi ajatella, kun puhutaan kuitenkin noin 3000 vuotta vanhasta puheesta, niin tavallaan se tapa, millä säilyttää ne yhteiskunnan arvot, niin ehkä aikaisemmin se oli konkreettisemmin sidoksissa siihen, fyysilliseen taisteluun siitä, että jos sulle tulee joku vihollinen tai muu, niin he edustaa heidän arvojaan ja he konkreettisesti oikeastaan pyrkii pyyhkimään ne saavutetut yhteiskunnan arvot pois. Hmm. Eli tavallaan se tapa, millä sä arvostat niitä sun arvoja, niin on konkreettisesti se taisteleminen ja tämmöinen vihollisen voittaminen ja kunnia, mutta kenties ehkä nykyaikana Päteekö se enää nykyaikana? Että tavallaan, mulle itselleni tulee ainakin vahvasti sellainen, että, että haluaako ihminen lopulta oikeastaan sopia vai haluaako ihminen itseasiassa ylläpitää niitä hyveitä, mutta sitten on tietyllä tavalla pakotettu siihen taisteluun ainakin menneisyydessä. Eli ehkä tämmöisenä niin kuin ajatuksena tässä oli se, että vaikka tässä puheessa vilisi paljon tätä kunniaa ja Pihollisia ja muuta, niin ehkä se ei ole se lopulta kuitenkaan se keskeisin asia. Mm. Vaan ne on ne hyveet, joka ylipäätään saa antaa motivaation jollakin tavalla toimia näiden puolesta. Ja jos se ei ole annettu vaihtoehtoa muuten kuin tavallaan taistelu, niiden <tos> hyveiden ylläpitos. Vaikka tosiaan mainittiin, mm. että rauhan aikana myös. Mutta oli hauskoja myös yhtäläisyyksiä. Just tässä oli esimerkiksi se kohta, missä Voimme nauttia kotimaisista ja ulkomaalaisista Tätä, tuotteista <laughs> ja menty tällaiseen globaaliin maailmaan tietyllä tavalla. Ja äh, jopa tämä loppukohta, mikä tietysti totta kai tota, tuonneet vuodet on pitkä aika, joten siinä mainittiin naiset hyvin lyhyesti, mutta kuitenkin heidät mainittiin. Eli tavallaan sekin ehkä heijastelee, kuitenkin mä tiedän, että kun siinä mainittiin siinä juuri siinä kappaleessa, että olen nyt tehnyt lain määrittämän hmm. velvollisuuteni tässä asiassa, niin viittasiko hän siihen, että hän oli tehnyt lain määrittämän velvollisuuden siinä, että hän mainitsi myös naiset ja ne lesket. Viittasiko se siihen vai siihen varsinaiseen puheeseen, koska tuntuu, että hän ei erityisesti velvollisuudesta pitänyt sitä puhetta, vaan hän halusi pitää sen puheen, että se oli vähän epäselväksi, että oliko se naisten mainitseminen se velvollisuus siinä kohdassa, vai oliko se, se kokonainen puhe? Totta. Mä tiedä, onko sulla jotain arvistusta, että kummin päin se oli? Koska mä ajattelin, että jos se on niin, että hän on velvollisuudesta, lainvelvollisuudesta maininnut naiset, se olisi mielenkiintoista, koska siinä tapauksessa se että vaikka hmm. hänen näkemyksensä oli se, että parempi, että naiset ovat hiljaa ja missä mikä onneksi on ehkä muuttunut tässä vuosien varrella, mm. niin jos kuitenkin siihen lakiin sisältyy, että heidät kuuluu mainita, mm. niin tavallaan sekin olisi jotain, vaikka se kuulostaa totta kai meidän mm. nykypäivän korviin, niin pieneltä, mutta... Totta, niin. joo. No kyllä ehkä aikaisemmin tuosta tuli semmoinen Ajatus, että kun hän siinä puheen alussa kuitenkin sit viittaa siihen, että, että, että kertoo, että miten tämä on haastavaa pitää tämmöisestä tilannet, tilaisuudesta tätä puhetta mm. ja, ja tietyllä tavalla nostaa sen esiin, että, että jotenkin tuli jopa vähän semmoinen olo, että, että jotenkin, että siirtääks hän nyt vähän niin kuin jollain tavalla vastuun tämän puheen pitämisestä niin kuin näihin instituutioihin. Että jotenkin, <lipäntä> että, <lipäntä> että, että no enhän mä nyt tätä, mutta nyt kun ne mm. on no, ei siis asettaneet ja näin, mutta laitettiin, niin tulen mm. nyt pitämään tämän par, niin parhaalla mm. kyvylläni, vaikkakin tämän haastavaa. Ja, ja sitten mm. näin, että sitten tässä lopussa hän sit ikään kuin viittaa siihen mm. alkuun, että et mä oon nyt puhunut, niin kuin, että ehkä vähän mm. pakoilee taas miten vastuuta, tai en mm. tiedä. Niin, Ehkä ei hän nyt pakoille vastuuta, mutta joo. Niin kuin, joo hän, ehkä hän silloin oli sellainen tuplaviittaus, että hän ylisti toisaalta lakeja ja sitten muistutti niistä, että hän itsekin tässä toimii niiden lakien hmm. puitteissa kenties. Ja siitä tuli itse vielä mieleen siitä alusta, just tästä esiisistä, ja siitä myös tuli vahva sellainen äh, yhtäläisyys just tähän Suomen satavuotisjuhlaan, että kuinka nytkin varmasti näissäkin juhlamenoissa, niin varmasti muistetaan myös. Äh, meitä edeltäviä sukupolvia, jotka on Joo. saanut aikaiseksi 100 vuotiaan Suomen. Ja sitten myöskin siinä todettiin tässä puheessa, että he ovat antaneet meille vapaan maan. Mm. Eli se oli myös siinä, Kyllä. Että, että tavallaan arvostettiin sitä demo ja mainittiin, että kutsun tätä demokratiaksi. Kyllä. Eli, eli tavallaan hyvin paljon tämmöisiä yhtäläisyyksiä tuossa näen. Tämmöisiä niin kuin yhteiskunnan ähm, tavallaan siihen arvostamiseen, mutta myös tietoisuuteen siitä, että niin ei ole aina ollut. Ja mm. jotenkin, että, että tämä on nyt saavutettu ja sitä, sitä Siitä voi olla ylpeä. Ja... Kyllä. Eli, eli näkisin, että yllättävän paljon, jos ajattelee kuinka kauan aikaa, mm. tuosta on. Ja sitten yksi ajatus, mikä myös tuli mieleen, oli se, että, että se on hurjaa kuinka ajat muuttuu. Ateena on tänä päivänä ilmeisen levoton paikka ja Aivan. paljon tota, Kreikan talouspakotteiden seurauksina tulleita poliittisia epävakauksia ja mm. mellakoita ja eriarvoisuutta ja kaikenlaista. Eli Mä toivoisin, että tämä on hyvin kaukaa täältä Suomesta juurikin tämmöisen niin yhteiskunnan, jossa menee kaikki, kaikki hyvin. Et, mm. niin, täältä kaukaa sanottuna sen, että jos joku nyt menisi Ateenaan lausumaan perikleen puheen, niin se, kokoisiko se ihmisiä yhteen vai nähtäisikö se jonkinnäköisenä? Mm vanhana purskasteluna vai miten sen, tai vähän kaukainen, kaukainen heitto, mutta tuli mm. vaan tämmöisenä niin kuin mm. free flow-ajatuksena mieleen tämmöinen, että, että hurjaa kuinka maailma voi muuttua. Mielenkiintoista, koska, mm. koska sitten toisaalta kun olin tuossa Ateenassa, mm. kun mä, mistä tämä puhe tarttui myös matkaan, olikohan viime, viime vuoden kesällä, mm. Niin mulle itse asiassa jäi just jotenkin vähän tämmöinen kokemus, että parinkin otteeseen, kun mä olin jossain äh, baarissa mm. syömässä jotain jonkun pienen välipalan tai, tai mm. jonkun teen tai jotain, ja sitten mulla ei ollut käteistä, eikä mm. se pystynytkään maksaa mm. kortilla. ni niin mm. sitten, mm. tota, sitten se tarjoilija jotenkin, se oli vaan, että joo joo, mä no maksat ensi kerralla ja mm. sitten. Mä liin, no, mutta mä lähden huomenna, mm. että lennän takaisin. Ja sitten se oli, että no ei se haittaa. Ja, mm. ja, ja sitten sama kans muistuu mieleen, että siellä on joku toinenkin vastaava tilanne, mm. missä tuntuu just tälleen, että tietyllä tavalla, että mm. et se, että sä teet hyvää toiselle, mm. on itsessään jotenkin arvo, eikä mm. se raha välttämättä mm. niin tärkeä, vaan, vaan nimenomaan se, että se on vaan väline ja, ja mm. tietyllä tavalla, että vaikka tämmöinen hyvän tekeminen on sitten se tärkeämpi pointsi. Mm. Ja sitten äh, muistun mieleen, niin kun mä olin Turkissa, vaihdos siitä on jo aika ehkä yhdeksän vuotta tai jotain. Mm -hmm. Mutta siellä on joku, et, et se, sehän on ollut myös tätä hellenististä kulttuuria mm -hmm. hyvin vahvasti, erityisesti siinä länsi-, länsi ja etelärannikolla. Mm -hmm. ja, ja itse asiassa islam itse aika paljon nojautuu Aristoteleeseen ja myös hellenistiseen kulttuuriin, mm -hmm. äh, ainakin Jaakko Hemenanttilla mukaan. Hmm. Ä, mutta tota, niin siellä oli myös kiintoisaa, että mä, mä en muista oikein kunnolla, että millainen se tilanne tarkalleen oli, mutta siinä oli joku tämmöinen, että mä yritin jotenkin tälleen haggle, niin kuin, mikä se on suomeksi, tinkiä hmm. jostain tuotteesta ja, ja sanoin sitten jotenkin, että niin turkin kielellä, että hmm. ei, ei, ei että onpa kallis, liian kallis, hmm. ja sitten se. Myyjä sit sanoi jotain puoli ääneen ja sitten mun sen aikainen tyttöistöä niin, niin, niin, tota, jotenkin vähän naureskeli siitä ja sitten kun me lähdettiin siitä pois, niin sit mä kysyin, että mitä hän oikein sanoi ja mm. se oli sitten kuulemma sanonut, että, että no, no sä et muusta ilmeisesti ymmärräkään tai, tai jotain tämmöistä. Että sitten sekin oli helposti. Meillä oli kuva, että mm. vaikka Turkissa tai... Mm. Lähi-idästä jossain, että siellä on just tämä tinkimiskulttuuri mm, ja kaikki on rahan perässä, niin ainakin tässä mm. tapauksessa vaikutti, että tämä kaveri sit jopa halveksui mua tästä, että, mm. että niin mä nyt mä pidän tätä rahaa niin jotenkin tärkeänä. Niin, ja oikeastaan jos miettii sitä, että en ole niin asian erityinen asiantuntija, mutta oikeastaan jos miettii nyt Kreikan ja Ateenaan tämän hetken tilaa, niin itse asiassa niin kenties ne ongelmat on lähtenytkin siitä rahan liiallisesta arvostamisesta, jos siellä on esimerkiksi ollut korruptiota ja ihmisten rahaa. Plus myöskin on ollut näitä niin kuin kansainvälisen talouden aiheuttamia näitä mm. ja muita, jotka sit, ja näitä lainapaketteja ja muuta. Eli periaatteessa juuri tämä ehkä rahaan keskittyminen ja ne mm. ongelmat sinänsä ei liity ehkä kuitenkaan niihin pohja-arvoihin, vaan on vaan aiheuttanut sellaista, niin isojen taloudellisesti mm. pyörien maailmassa, että tavallaan siellä missä vaikkapa luottoluokitukset laskee, niin sitten äh, Nii. seuraukset näkyy. Mutta siis ehkä, ehkä tämä lähti vähän sivuraiteelle, mutta tota, se tuli vaan mieleen siitä, että, kuinka, kuinka tavalla, että onko se kenties juuri se talouden liiallinen valta ylipäätänsä niin kuin sit jossakin vaiheessa niin. murentanut niitä pohjakiviä, jotka on joskus aikoinaan ollut, kyllä. Kreikassakin on tämmöinen hyvinvointivaltio tapainen, mikä meillä nyt on Suomessa toisaalta. Just, niin. Esimerkiksi jos että Suomessa, jos mennään takaisin Suomeen, niin äh, monesti kuulee puhetta, että tavallaan sen tietynlainen yksityistäminen mm. on käynnistynyt, kyllä sote-uudistus opiskeluun mm. liittyviä tällaisia ajatuksia. Yliopistot on nykyään myös osittain vastuussa omasta rahoituksestaan, mm. ja lisäksi on ollut luukausimaksuja mm. vähän väläytelty. Eli tavallaan pitäisikö meidänkin pohtia näitä pohjaarvoja, että mitkä on ne hyven, mm. mitä me halutaan säilyttää, mitkä ei tavallaan ole sellaisen rahallisen tehostamisen tai mm. tämmöisen niin kuin piirissä. Silleen, mm. Pitäisikö noista niin kuin, vähän niin kuin tässä puheessa mainittiin hmm. se, että, että ei ole, miten se menee Meillä ei ole tärkeää, tärkeää se, että tavoitelta sitä rahaa, vaan se, että sen ajatus siitä, että miten se käytetään esimerkiksi, Joo. olisi Joo. mainittu jotenkin. Niin, nyt on ehkä sitten kysymysten aika myössä tavoitellaan Suomen. Ää, vaan tämmöisissä, niin mm. juhlapyykin tunnelmissa, että mitkä on ne asiat, mitä, mitkä on, mitä me arvostetaan täällä ja mitkä on, mi, mikä on se sellainen, kun me tässä lähetyksen alussakin pohdittiin sitä, että halutaan keskittyä juuri näihin hyviin juttuihin ja mm. siihen, että mikä on se semmonen, mistä me ollaan täällä ylpeitä mm. ja mikä on se sellainen, mitä me haluttaisiin mm. viedä muualle, tai niin kuin tuossa mainittiin, että ei meillä olisi salaisia aseita, vaan haluamme niin kuin, näyttää tämän mm. yhteisen henkemme niin kuin muillekin. Mm. Joo. Niin, löytyykö tästä jotain yhteyttä? No, mä haluaisin vähän palata tuohon, mm. mistä mainitsit näistä... Niin kuin, niin kuin, tota, että et mi, mi, missä nyt tässä on tapahtunut tämä, on, onko tässä nyt mm. arvostettu liikaa mm. rahaa, että Kreikkakin on päätynyt sitten tämmöiseen talouskurimukseen ja, ja mm. niin kuin säkin toit esille tämän nyt toisaalta suomalaisen yhteys yhteyskohdat tähän a, a, a, antiikin mm. Ateenaan niin tuli tämä sama yhteys mieleen ja, ja tota, niin kuin mm, niin mä, niin saattaisi olla, että tässä olisi hyvä niin jakaa jotenkin nämä niin arvostukset tai hyveet jotenkin karkeasti silleen mm -hmm. kahteen joukkoon. Että toisaalta meillä on ne arvostukset ja hyveet, jotka itse asiassa ylläpitää niitä markkinoita ja sitä hallintoa itseään terveinä. Mm -hmm. Eli semmoisia, jo, joiden puutteessa korruptio alkaa se niin, on hyvä pointti. Ja, ja sitten toisaalta on vielä erikseen tietyllä tavalla ne arvostukset, mm -hmm. niin kuin vaikka sivistys mm -hmm. jollain tavalla. Ja toki näitä nyt ei välttämättä voi erottaa, että mm -hmm. sivistys ja ehkä arvot mielellään kulkee jollain tavalla käsi kädessä, mm -hmm. mutta mm -hmm. niin, kuin, niin, niin Niin nyt voidaan niin kysyä jotenkin, että, että mitä, oliko näitä arvoja antiikin Ateenassa, jotka mm -hmm. jollain tavalla esti tätä korruptiota, Mm. ja mitä niille kävi matkan varrella, mm. ja, ja vaikuttaa siltä, että, että nimenomaan Suomessa ne nyt toimivat hyvin. Mm. Että me, meidät rankataan korruptioindeksissä tosi alhaisiksi, kun mm. jopa taas parhaimpia maailmassa mm. senkin suhteen jollain tasolla. Ja, niin. Joo, kyllä mä sanoisin. Että joten, et, et jotenkin mit, niin tietyt arvot, hmm. että ei ne ole myöskään talous, ei myöskään täysin niistä niin erillään. Niin, et, et tietyllä tavalla, että itse asiassa se talouskin hmm. rullaa sitten niiden joidenkin arvojen toteutuessaan päällä. Aivan, eli on vähän näkistä tämmöiset äh, niin raiteet siinä, mit, mit, mitkä sitten perus. Niin Miten mä sanoisin, sen kehikon, Motteri joka pysy, niin, pitää sen koko homma vakaana tietyllä tavalla, että se ei lähde luisumaan jonnekin. Mä oon vähän samoin linjoilla itsekin siinä, että esimerkiksi voisi mainita vaikkapa maailmalla yhdistetty meidän koulutus, yhtäläisen koulutusmahdollisuuden kaikille. Kuten tuossa puheessakin mainittiin, että hmm. siellä antiikin Atenassa, että, että, että köyhäkään ei ole. Yhteiskunta ei sulje sitä köyhääkään pois, että mm. hän pääsee niin kuin, mukaan. Kyllä. Ja tälle, että, että siinä tietynlainen että, ja sitten, niin sosiaaliturva tulee mieleen. Joo. Ja sitten myöskin toisaalta just se yhtäläinen koulutus siihen, että jokainen äh, saa mahdollisuudet, eikä jätä ulkopuolelle. Ja se sellainen. Äh, Kyllä, joo. Totta. M, niin kuin, ja sitä tuli siinä, että mm. keskustellaan asioista ennen kuin Suinpäin tehdään ratkaisuja, mm. ähm, mutta mä sanoisin, että tässä on ehkä se, että se on totta, että Suomi on rankattu näissä korruptiohommissa hyvin niin kuin, suosiollisesti, mutta sitten myös voi miettiä sitä, että esimerkiksi just nyt en ollut tässä vaikkapa tässä sote-hommassa niin kritiikkiä siitä, että en muista henkilön nimeä, mutta eräs as tankero stekoi asematasotesuudistusta niin siirtyi nopeasti pyör, pyörä oviilmiön kautta eli sitten hän siirtyi saman tien yksityisen lääke firman palvelukseen niin saman tien tämän lainvalmistelun ja muutoksen valmistelun jälkeen eli sitten tavallaan minkun niin äh, maailmassa niin miten se, miten se tavallaan se pidetäänkö ne arvot aina niin kuin mielessä, mm. Sitten, että kun miettii, tuossa oli esimerkiksi mainittu tuossa puheessa se, että yksityisyrittäjätkin ovat kiinnostuneita mm. poliittisesta meiningistä, yeah. ja mä uskon, että Suomessa, Suomessa yeah. kyllä, niin kuin mä uskon, että yksityisyrittäjät Suomessa on kiinnostunut mm. Suomen poliittisesta ympäristöstä, ja tottakai niin mm. ajaa kun heille ei kiinnosta se politiikka, mutta jos mennään niin globaalimmalle tasolle hmm. että, niin tota, tulee vaikka joku kansainvälinen suuryritys ja sen sivukonttori Suomeen loppaamaan vaikka meidän päätöksentekoon, että mitä nyt pitäisi yksityistä ja mitä ei, hmm. niin tota, onko siinä kenties kuitenkin sit sellaista, että se arvo, arvot ei olekaan enää täysin mukana siinä keskustelussa, että siinä pikkuhiljaa kenties murennetaan sitä tai nyt on vähän mun tämmönen ehkä mm. värittynyt näkemys, mutta mä itse näen sen semmosena, äh, ehkä semmosena riskinä, että siinä ei enää käydäkään semmoista ihan täysin avointa demokraattista keskustelua. Joo, en tiedä. Joo totta, että, että tuo oli itse asiassa mielenkiintoinen pointsi, mikä nostit esiin, että mulle siitä tuli mieleen muun muassa nämä lääkärien uudet verojärjestelyt, ja, ja muidenkin, jossa he, sitten niin kuin pääoma niin kuin siirtämällä ää, näitä tuloja niin kuin, niin kuin muita reittejä, niin pystytäänkin välttämään sitten nämä, niin kuin, tämä progressiivinen mm. verotus. Mm. Eli, eli tietyllä tavalla vaikuttaa, että siinä itse asiassa nimenomaan ohitetaan mm. nämä yhteisesti sovitut niin kuin, mm. ää, ää, säädökset mm. ja, ja niin kuin suuntaviivat, Hmm. Eli, eli, eli jotenkin, että et, et siinä nimenomaan poiketaan tästä yhteisesti hmm. sovitusta. Ja ehkä siinä mielessä hmm. voi kysyä, että rikkoako nämä tätä hyvinvointiyhteiskuntaa hmm. jo, pelkästään siis, siksi, että sitä tehdään? Niin. Eli näkisin, että tämmöisiä vähän niin kuin epävakauttavia voimia on. Hmm. Että jos aikaisempina aikoina ne oli sellaisia konkreettisia vihollisia, jotka hyökkäsivät hmm. jostakin ja pyr, pyrkivät niin polttamaan talot maan tasalle tai murtamaan hmm. maan tasalle kaiken ja sun piti osoittaa sun urhoollisuutesi tämmöisellä fyysisellä taistelukentällä, hmm. niin ehkä kenties nykyään pitäisikö sen sitten olla enemmän sillä lailla, että, että, että, että tämä ei ehkä ole nyt se kaikkein konkreettisin tapa mutta sitten sellainen, onko se enemmän silleen, että et ne on ne edelleenkin ne arvot, mitä puolustettiin, kun sä jouduit sotimaan jossakin tai taistelemaan, mm. nyt edelleen, että jos ne arvot on, hei, että jos niitä on niinku joku tavallaan uhkaa, ja sitä varten minulla on tosiaan perustuslaki mm. ja sellaisia, että et, et niitä ei voi niin nopeasti muuttaa. Mm. Eli sen takia monet lakien ehdotukset ja muut saattavat siihen perustuslakiin tavallaan. Hmm. Että et, et vähän niin kuin etteipäs hosutakaan, että meillä oli nämä perustavanlaatuiset arvot, Joo, jotka on siellä. Niin, Joo. niin sitten tavallaan ne on selkeitä kun ne tulee siinä laissa, perustuslaissa, hmm. mutta sitten kun ne tulee sun omassa tavallaan yhteiskunnan päivittäisessä, äh, mitä mä sanoisin, tämmöisessä enemmistön käyttäytymisessä ja tämmöisessä, mm. miten tässä nyt, mikä on tämä kulttuuri, niin sitten missä vaiheessa tulee tavallaan semmoinen ajatus, että, että seurataanko me vielä sitä meidän, ähm, oma, että ollaanko me ylpeitä siitä meidän omasta kulttuurista. Niin. Niin, tässä puheessakin sanottiin, että, että meidän kulttuuri on omanlaisensa, että se ei ole muita jäljittelevä, mm. vaan se on meidän oma. Niin siitä mulla on monesti miettinyt vähän sen suuntaista, että esimerkiksi meidän koulutusjärjestelmä, joka on tosi kehuttu muualla, niin mä ihmettelen sitä, että minkä takia me sitten kuunneltaisiin erityisesti vaikkapa konsultaatiota sellaisista maista, missä on korkeat luukausimaksut ja yliopistot on rahoittaa itsensä ja kilpaileen rahoituksesta ja näin, kun me ollaan päästy sellaiseen vaiheeseen, missä tiede on vapaata. Ja meidän taso ylittää ne. Ää, niin, ja meidän taso ylittää ne, niin eikö meidän silloin kannattaisi pikemminkin olla ylpeitä niistä mm. ja viedä sitä. Niin kuin tässäkin puheessa oli että, että muualla mm. me, niin kuin, kenties sitten maine tiedetään tai mm. tunnetaan ja tälleen, että, että se sellainen ja, ja se, että Meillä tullaan sitten muistamaan tulevaisuudessa, mikä oli hyvin ennustettu, koska ainakin Kreikka muistetaan. Että <tos> niin, 2004. On... Sitten just niin, luettiin tämä puhe. <tos> kyllä, kyllä. <tos> <tos> niin, niin, tota, eli, eli hyvin ennustettu. Niin vähän samalla tavalla niin ähm, ehkä siinä olisi tämmöisen satavuotiaan Suomen aikana niin jotenkin muistaa olla ylpeitä niistä saavutuksista ja miettiä sitä, että ei maailmassa ole kauhean monta satavuotiasta valtiota esimerkiksi. Et on niin kuin, no okei, okay, on, mutta siis silleen, että ei ole sellaista valtiota, missä ei olisi ollut äh, niin, niin äh, konfliktivapaata aikaa pitkälti. Toki Suomessa sitä on ollut ehkä joku, paljonkohan meillä on, 50 vuotta enemmän, mm. toisen maailmansodan jälkeen. Niin, joku 50-60 vuotta jälkeen. vissiin. Niin. Terveisen paljon. Joo look at you. I think you don't need to go up there, please, rest. <laughs> yes. Joo, pieni keskeytys, mutta... Ja, joo, Tata, lähetysaika alkaa ainaisesti päättymään Päättymään, tä tältä erää, mutta joo. tota... Mulla oli tohon vielä ehkä joo. pari asiaa, mitä ainakin etukäteen ajattelin, mm -hmm. kun törmäsin tuossa kadulla parin tuttuun, niin mitä heidän kanssaan juteltiin ja, ja, ja tota... Äm, Etukäteen ajattelin, että näitä voisi olla kiva mainita myös tässä puheessa, tai tässä mm -hmm. lähetyksessä, katsotaan miltä ne nyt kuulostaa, että sopiks mm -hmm. ne vielä. Ja nämä mun tutut niin olivat itse niin kuin aika ristiriitaisin tunnelmin siinä, että, että he mainitsivat, että on näiden natsien mielenosoituksia ja mm -hmm. kaikenlaista, että, miten tähän nyt, että on, on, olla, voiko tästä olla ylpeitä ja, vai miten tämä nyt oikein menee, ja, että ei tuntunut oikein omalta niin heidän kanssaan. Mä olin taas itse just kääntynyt tätä puhetta ja, mm. ja jotenkin just herännyt tämmönen, että ei hittalainen, että itse asiassa ei täällä nyt ihan kovin huonosti mene. Mm. Et nimenomaan globaalisti niitetään mainetta mm. sekä sodan että rauhan asioissa. Mm. Niin tota, tuli muutama tämmönen ajatus mieleen. Eli äh, ensinnäkin toimita mitä jo tuossa alussa mainitsin tietyllä tavalla, että onko... Onko, onko niin kuin kulttuuri, kun nämä ulkomaalaiset tai suomalaiset itsekin näkevät, että täällä ei ole kulttuuria. Mm -hmm. Ni, niin tämä kysymys, että onko tämä kulttuuri nyt, tai merkityksellinen kulttuuri sitä, että tulee jollain huilulla joku mm -hmm. tietty melodia, vai onko se se, että asiat niin kuin toimii. Mm -hmm. en siinäkin määrin, että niitetään globaalisti mainetta sodassa ja rauhassa. Ja, ja tota... on tohon yksi semmoinen koska kommentti mä just tuossa. YÄ-kylän äh, lenkki vuorolla parin nepalilaisen vaihto-opiskelijan kanssa me puhuttiin just siitä, että miten Suomessa äh, valtionjohto on hyvin semmoista jalat maassa, että presidentti mm. voi käydä sienimetsessä ja presidentti voi vaikka polkupyörällä matkustaa ja tota, soittaa paikallisen radio-ohjelmaan ja kysyä jotain luontokysymyksiä. Et mm. sitten, et, Kuinka sitten taas he kertovat siitä, että monessa niin kuin muussa maassa niin presidentti matkustaa aseistetun saattueen kanssa, jos, jos mm. liikkuu jossakin ja on semmoista tämmöstä, niin kuin ja muuta. Niin tavallaan tämäkin on osa sitä meidän kulttuuria Kyllä. Sillä, et, et se, ja sitä semmoista, mitä me ollaan tavallaan saavutettu, mm. että et ei tarvitse kulkea tuolla missään konepisto oli saattuessa. Mm. Siitä, että jos joku tulee ja sanoo, että ei ole kulttuuria, niin tämä saattaa olla vähän sellainen näkymätön, mikä sitten taas ihmiset, jotka miettivät näitä asioita, mm. niin saattaa jossakin vaiheessa huomata, että itse asiassa että tämäkin saattaa olla just osa sitä. Totta. Esimerkiksi. Ja, ja itse asiassa mm. tulee mieleen, että miten se just heijastelee niin sitä, että mitä tässä, anti tässä antiikin mm. Atenassa mm. ilmeisesti tapahtui, että ei se riipu siitä kansan osasta, mihin asemaan se mm. päädyttää jostain mm. luokasta, mm. vaan nimenomaan, että vastuuasemiin pääsevät kyvykkäät meidän joukostamme. Ja, ja, Heijasteleeko se tätä? Ja, ja mm. nyt mä halusin vielä mainita tästä, että et itse monessakin kohtaa mun nyt kun uudelleen luki tätä, mm. niin heräsi taas yhtäläisyyksiä. Mm. Joist, niin kuin yhden ainakin tahtoisin mainita, että puheessa puhuttiin tästä, että meillä tai Antiikin atenassa he niin kuin, he niin pohtivat itse näitä poliittisia asioita ja asettavat sitten keskustelun alaiseksi asiat, jotta ne kunnolla puidaan läpi. Mm. Niin mä muistin suoraan tästä, mä juttelin mun ukin kanssa tuolta varkaudesta, niin, niin joskus äm, Mä vähän kuumottelin häntä jonkun tämmöisen ympäristölain mm. suhteen, että ei, kysyin jotain, mä en muista mikä se sisältö oli, mm. mutta että eikö sun tämmöistä lakia pitäisi mm. asettaa? Ja se mm. oli mun mielestä ilmiselvä, että, mm. että tämä olisi parannus. Mm. Ja hän sitten sanoi, että ei, että hänen mielestään se pitää laittaa poliittiseen keskusteluun mm. tarkastettavaksi, ja vaikka mm. siinä meneekin aikaa jotta se saadaan kunnolla puitua läpi ne eri näkökulmat siinä mm. ja vasta sitten niinku, laittaa, vaikka se itsestä tuntuisi niinku, mm. ilmiselvältä. Et, mm. et se oli ihan tätä suoraan samaa kyllä, kyllä. Mä, ja, mä olin, ja siinä mä opin, ja mm. se oli vasta ihan tyyli, varmaan viime vuonna, Joo. ja siinä mä opin suuren opetuksen niinku, niinku poli, niinku demokratiasta, aivan, suoraan aivan. ukilta. <laughs> Joo, kyllä. Ja tuosta tulee myös mieleen semmoinen tietynlainen läpinäkyvyys, joka on ehkä yksi arvo myös. Eli se, että ylipäätänsä on avointa keskustella jostakin asioista. Mm. Että ei vaan joku tuu jo pyönään päivänä ilmoita, että nyt on näin. Kyllä. Että joku on päättänyt, että nyt tehdään näin. Eli periaatteessa semmoinen myös läpinäkyvyys siitä keskustelusta ja siitä prosessista. Kyllä. Eli, joo. Todella. Joo. Ja mulla oli vielä pari pointsia tuosta, niin, niin tota... Sitten kun nämä mun tutut, ketä tapasin, niin, niin just tätä harmittelivat tätä, että näitä hyviä asioita, kun mä toin esille, että okei meillä on näitä hyviä asioita, että, että ollaan niinku sekä sodassa että rauhassa maini, mainittuja ja maineikkaita, niin, niin sit he, he, sitten sitten... Ja toisaalta nostivat esiin, no totta, mutta että niitäkin nyt sit ajetaan alas, että tätä neoliberalismia ja kaikkea, että vaan rahaan keskitytään ja mm. näitä meidän hyviä asioita, jos ajetaan alas ja natsit marssivat kaduilla ja näin. Niin mm. sitten siinäkin sit tuli mieleen, että et onko kuitenkin niin, ja mikä olisi silloin hyvä muistaa, että ne, jotka nyt täällä paljon puhuu, ja ovat äänessä, niin ne on just niitä, jotka näkee epäkohtia tässä nykyisessä järjestelmässä ja sen takia nousee niitä vastaan. Ja sitten taas niitä vastustavat alkaa puhumaan. Hmm. Eli sitten jääkö niinku suuri enemmistö siihen väliin, jotka hmm. asiassa on tyytyväisiä ja hmm. näkee niitä asioita, mitkä on hyviä tällä hetkellä ja hmm. kenen kanssa ikään kuin mahasti jakaa näitä samoja hmm. arvostuksia siitä, mitkä on hyvää tällä hetkellä. Hmm. Kyllä. Joo, on tärkeää, että tavallaan että ehkä pitäisi saada enemmän puheenvuoroja juuri sille, että mikä itse asiassa on ihan hyvin. Hmm. Ja tai, tai menossa vaikkapa hyvään suuntaan. Et me ehkä arvostetaan, äh, kenties ehkä se saattaa vähän keikauttaa sitä sellaista perspektiiviä, äh, että jos me arvostetaan vähän liikaa kritiikkiä tai sellaista, että okei, okay, on hyvä hmm. ajatella kriittisesti ja on hyvä kyseenalaistaa asioita, mutta ehkä on myös hyvä. Ihan aktiivisesti myös arvostaa mm. asioita ja olla kiitollinen joista tuntumista. Eli tavallaan se sellainen, että jos se julkinen keskustelu on just sitä sellaista kritiikki vastaan, seuraava kritiikki ja sitä pallottelua, niin tosiaan mm. sitten entäs ne asiat, mitkä on hyvin, niin jääkö se sitten mainitsemaan. No totta, totta. Mm. Ja lisäksi tuosta myös tuli sitten se niin kun, äh, esille, tahtoisin vielä painottaa, että, että, että vaikka nyt on näitä puheita, että Noin. nyt muutetaan ja enemmän rahaa ja näin, niin, niin onko sit kuitenkin tämä, että nämä, joita ei niin paljon kuulla, Noin. tämä suuri enemmistö, niin jotka sitten kuitenkin vähintäänkin niin lieventää Noin. näitä muutoksia ja, ja, ja, ja, ja niin että et, et ne ei tule kuitenkaan sitten ainakaan pahimmissa muodoissaan Noin. menemään läpi. Sitten jos mä voin vielä tuon toisen Pointsi, mikä itsellä oli tänä aamuna, niin nyt just tämän puheen pohjalta ja näin, niin, niin, niin tota, mäkin olen nyt jonkun aikaa tässä ollut. Ja niin, niin kun, kun sinä mainitsit tuosta, että siinä, a, tässä Antiikin Ateenassa, niin, niin itse asiassa se kunnia ja tämä, tämä niin kun maan puolustaminen tai taistelu niitä vihollisia vastaan, niin, niin vaikutti että tässä puheessa nostettiin juuri se esille, että se, siinäkin, sekin tehdään niin kuin jostain syystä. Mm -hmm. Ja vielä toistettiin sitä, että, se niin kuin, että, että katso sitä, missä sä oot, ja näe sen suuruus mm -hmm. tai kauneus ja mm -hmm. niin kuin rakastus siihen. Mm -hmm. eli, ja, ja siihen lisättynä se jonkunnäköinen vapaaehtoinen mm -hmm. palvelus. Mm -hmm. eli, eli nyt Suomessakin on kuitenkin siviilipalvelusmahdollisuus, mm -hmm. eli, eli siinäkin on jotain mm -hmm. samantyyppistä. Sitten tavalla. Että et sä niin nouset puolustamaan maata vasta ja ehkä niistä syistä, että kun sä niin kun todella rakastat sitä, eli siitä rakkaudesta siihen maahan, koska se on niin hyvä. Joo, ja siinähän viitattiin myös siihen, että, pystätte, että ei ne pahat tai onnettomimmat ole niitä, jotka sinne äh, tavallaan, jotka välttämät sodassa, no tarkkaista lainausta, mutta siinä viitattiin siihen, että ne, ne ei ole Joiden elämä saattaa mennä sinne, eniten mullin mallin ja muuta, niin he kuitenkin sitten ää, Kyllä, osallistuvat. Niin osallistuvat. Juuri sen vuoksi, että, niin. He, niin kuin, sen, että he eivät halua menettää niin. sitä tietyllä tavalla niin. Niin kuin, sen hyvyyden puolesta. Niin. Ja mulla oli nyt itsellä tässä, niin just tässä muutama päivä, niin, niin tämä, että kun olen ollut nyt tässä sosiaaliturvalla vähän aikaa, Ni, niin on niin kuin huoma, havainnut sen, että mä menen kauppaan. Mm -hmm. Ni, niin mä, niin kuin, mulla on rahaa, jonka mä vaan saan. Mm -hmm. ja, ja sit mä maksan sillä ruuasta, jonka muut paketoi ja mm -hmm. ä, tarjoilee ja kasvattaa. Mm -hmm. ä, eli, eli muiden niin kuin, työn tunteihin. Mm -hmm. niin kuin, ä, ilman, että mä oon tehnyt mitään, sit mua vielä palvellaan hymyillen. Mm -hmm. Ni, niin jotenkin, niin minulla niinku tuli semmonen, e, todella niinku jonkinnäköinen rakkaus mm -hmm. tätä, niinku, tämän hetkensä niinku, tätä, miksi sitä nyt kutsuu no valtio ö, hallinto, muoto tapa mikä, mikä mm -hmm. se nyt onkaan, ottamatta tässä kohtaa kuitenkaan kantaa siihen, vie, niinku, että onko nyt hyvää, että vaikka meillä on joku yksityisoikeus tähän maa palaan, millä me ollaan ja niin näin, tai, tai niin vai eikö pitäisi olla, en en siihen nyt kantaa, mutta oli asiat miten oli, niin tällä hetkellä niin tähän, että mitä, mitä tässä niin tapahtuu, niin, niin jotenkin, että et niin, että niin, kuin, niin jotenkin koin niin kuin just tämmöistä rakkautta sitä kohtaa, ja, ja niin mm -hmm. semmoinen, että tuli semmoinen, että mäkin haluan palvella, mm -hmm. niin, kuin, niin kuin muakin palvellaan. Kyllä, ja, ja mä voin, voin itse antaa samankantaisia kokemuksia, koska itsekin olen ollut sosiaaliturvalla. Ja, ja tota, ää, ehkä se myös antoi semmoisen ymmärryksen siitä, mitä se sosiaaliturva tavallaan tarkoittaa, sitten, kun sen on mm. itse myös kokenut. Et siihen on ainakin sellainen, itse sai sosiaaliturvaa, niin oli häpeällisiä ajatuksia siitä. Ja oli niin ennakkoluuloja, mitä se voi tarkoittaa mm. ja että et olen vajonnut näin alas. Että mm. nyt, mutta sitten myöhemmin mä ymmärsin, että tämä on meidän yhteiskunnan säätämä ää, tapa juuri hoitaa asioita mm. tilanteissa, tilanteessa, että kun ei voi olettaa, että ihmiset mm. on aina elämässään samassa tilanteessa. Että on aina, mm. että jos on sun, osa sun, siitä, ketkä on osa sitä sun yhteiskuntaa ja me ollaan niinku sitä samaa porukkaa, niin hmm. jos joku siitä tipahtaa niin alemmas, niin sitä on hyvä auttaa. Ja silloin mä koin semmoista ylpeyttä, että hei, että mä oon tämmöisessä maassa, missä on oikeasti ajateltu näitä asioita. Joo. Eikä ole vaan ajateltu niin, että antaa mennä semmoiseen pyramidimaisen hierarkiaan, että survival of the fittest, että taistellaan keskenämme mm. näistä jutuista. Mä enemmän semmoinen, että hei, että me ratkaistaan nämä asiat yhdessä. Joo. Ja sitten sitä arvosti, että hei, että mä haluan niin antaa panokseni tähän myös. Joo. Ja nyt juhlallisesti voin todeta, että olin juuri tämä virallinen publiikki valmistelee seremonia. Jossa Eli siis maisterin. Maisteriksi valmistumisseremonia, seremonia, jossa muistutettiin myös siitä, että yliopistolain mukaan uudet valmistuneet valmistuvat kansakunnan ja ihmiskunnan palvelukseen. Niin se oli juhlava hetki, koska sitten mä tajusin, että mä erittäin mieleni tällä mandaatilla niin pyrinkin palvelemaan ihmiskuntaa, mm. mutta myös meidän niin kansakunta. Ja ehkä kuten sä sanoit jossain meidän keskustelussa, että myöskin se, että ei ole eritelty niitä, vaan ne juurikin voidaan sovittaa yhteen, että miten mm. mä muistan tavallaan olla kiitollinen ja kunnioittaa meidän mm. kotia ja meidän omaa Suomea mm. ja sitten samaan aikaan kuitenkin myös olla tekemättä sitä, sitä niin nationalistista niin. että se on vaan meille. Vaan enemmänkin silleen, että meillä on tätä vaurautta hmm. ja, ja me halutaan kenties näyttää muillekin, että tämmöinenkin hmm. elämäntapa on mahdollinen. Ja mä sanoisin, että mä en olisi päässyt tähän pisteeseen ilman sitä, että kun mä olisi heikossa ajassa niin kuin yhteiskunta hmm. nähnyt ja tukenut. Ja sitten se oli aika sellainen, niin kuin, ää, myöskin sellainen että sä koet olevan osa sitä yhteiskuntaa hmm. silleen, sen sijaan, että se kokisit hyljitty tai mm. ei arvostettu tai tälleen. Niin välitetty. Niin, niin välitetty. Ja semmoinen yhteyden kokemus. Kyllä. Ja myöskin siitä jää semmoinen siemen, että sen sijaan, että sä haluaisit, niin kuin äh, tiedätkö, jos sut olisi ulkopuolelle, niin jäisi on hirveän negatiivinen. Mm. Niin sen sijaan sä haluat antaa hyvää takaisin. Vähän niin kuin tässä puheessakin oli, että Kyllä. me annamme hyvää laskelmoimatta, mitä siitä tulee. Vaikka tosin tässä tapauksessa kenties on myös sosiaaliturvaa ja tämmöistä on ajateltu myös semmoisena yhteiskunnan Just näinä arvoina, jotka pitää sen yhteiskunnan myös raiteillaan, eli mm. tämmöisen yhteiskuntarauhan nimissä ja tasa-arvon nimissä mm. ja näin. Eli tavallaan ehkä se menee niihin arvoihin, mutta myös mä näen siinä sen hyvän antamisen periaatteen, että autetaan muita ja siitä tulee se hyvä maine. Ja mm. siis, että Muistomerkki. Myös muille ehkä voin ennustaa, että niin. ehkä, ehkä voidaan ennustaa tässä meidän ää, y radion juhlalähetyksessä, että ehkä myös tulevat sukupolvet tulevat muistamaan. 2400 vuoden niin. päästä muistetaan Kyllä. tämä pohjoismaiden Kyllä. tämänhetkinen niin voitto. Demokratian kehtoja, ja Koska tämä juhlallinen tapa päättää erikoislähetys? Koska... Joo. Otetaan odotetaan seuraavaan lähetykseen. Totta. Radio toimituksissa on vilinää aina vilinää. Totta, joo. Nyt taitaa tosiaan olla aika päättää, eli... Kiitos puheesta. Joo, ja kiitos itsellesi keskusteluista, ja kiitos kuulijoille kuulemisesta, ja kiitos Suomelle, ja kaikesta. Onnea Suomi. Niin, onnea Suomi, ja, ja täytyy muistaa myös kiittää kaikkea sitä muuta, jonka on myös toisaalta olemassaolollaan mahdollistanut tämän Suomenkin hienouden, eli kaikkia niitä muita eliöitä myös siellä sen ulkopuolella. Kyllä. Pieni kiitos myös ehkä sinne Antikin Atenaan. Juu, lähetetään sinne vielä. <laughs> Hyvä. Yes. Kiitokset. kiitos. Kiitos.